d'Ajuntament, després eh, començarem un torn de, de públic, però abans eh, els candidats han d'explicar-nos quin hauria de ser el model d'Ajuntament. També ens agradaria que fessin referència a la crispació que es viu als plens, si creuen que és normal o s'ha d'arribar a un pacte de mínims per asserenar els ànims. I obre aquest últim bloc l'Ester Pujol del PSC. Gràcies. Bé, a mi sempre m'ha sorprès molt veure en els mitjans de comunicació quan hem anat a debats, que el de, el de Maresme o en aquí quan es va proposar que no es contempli justament el model d'Ajuntament i vam ser nosaltres qui, qui vam proposar incloure'l. Perquè jo crec que justament el tema del de, model d'Ajuntament i el tipus nou de política que s'ha de portar a terme tiana té que ser crucial. Vaig ràpida perquè ja no tenim temps. El nou govern que entri a partir del 23 de, de maig... Eh, caldrà que sigui molt sumament enatent, en atent, amb atent, amb temes de rigorositat i de transparència, de rigor pressupostari i de transparència informativa al respecte. Nosaltres volem impulsar un pla d'ajustament pressupostari municipal amb la finalitat de reduir les despeses superfícies que hi ha en l'Ajuntament, posar una gestió professionalitzada a cost zero per l'Ajuntament i a més fer reduir aquest endeutament que té en aquests moments que el té que el té, i no deixa de ser un ajuntament endeutat, abans ja ho hem comentat, a Catalunya i a resta de l'estat espanyol. Eh, bé, eh, sobretot també volem rendiment, fer, rendre comptes a la ciutadania, perquè la ciutadania té dret total a saber que on van aparar els seus impostos, per tant, transparència pressupostària a nivell absolut, volem organitzar un sistema social, que faci el seguiment de les actuacions del PAM, no d'un pla de govern, sinó d'un pla d'actuació municipal, i a més això ho reforçarem tot amb un codi ètic amb un codi ètic que m'agradaria que subscrivíssim tots els electes i nosaltres ja proposem que a nivell de remuneració dels regidors i regidores del PSC Tiana en el supòsit de que governem, reduiríem les remuneracions en el 50, a la meitat obrirem, volem obrir els plans municipals, els volem obrir a xarxa, a xarxa a internet de tal manera que tothom pugui participar fins i tot a través de casa i recuperar l'espai de queixes de eh, la Plaça de la Vila. Però sobretot, sobretot creiem que tenen que guanyar en valor altres valors, valga la redundància, proximitat, complicitat, diàleg amb la ciutadania, cooperació en xarxa amb la resta de, de municipis, cooperació amb xarxa pública-privada, això serà fonamental i volem posar sobre la taula un programa que em penso que ja ha sortit a, a diversos a, mitjans de comunicació, més com programa, és un treball, és una manera de treballar, que és l'alcaldia a prop teu, de tal manera que, en aquest cas, l'alcaldessa estaria desplaçada a les diferents zones de Tiana, a les vivendes de Tianencs i Tianenques, per estar amatent cada X temps eh, de les preocupacions, de les necessitats que tenen. Molt bé, senyor Costa. Sí, la nostra proposta pel que fa a l'administració de l'Ajuntament és una clara aposta per la transparència i l'eficàcia en els serveis socials, l'educació i l'habitatge. Nosaltres apostem per realitzar una gestió municipal transparent, eficient, eficaç, participativa. És a dir, volem que tothom tingui accés, a, més en aquests moments que estem vivint de crisi, tothom tingui accés, insisteixo, a com es desenvolupen les finances de l'Ajuntament i que es prioritzi la despesa que promou l'activitat econòmica local i que es destina als serveis socials bàsics. Nosaltres volem aplicar mecanismes de transparència i equitat en els criteris d'adjudicació dels ajuts, sobretot pel que fa a l'habitatge, a l'espace dels centres educatius i els serveis socials bàsics. S'ha parlat, o heu parlat, els moderadors, de la crispació que hi ha hagut aquests quatre anys. Bé, també se'n fa una massa, potser. I sí que hi ha hagut moments de crispació, eh, però d'altres no. Jo vull pensar que aquests quatre anys el, el balanç ha estat d'una doncs, legislatura en aquest sentit raonablement normal. El que passa que és molt més fàcil fer un titular d'una doncs, crispació en un moment donat que no pas de l'avorrit que són els plens habitualment, segurament per molta gent. No? Ara, el que sí que no hi ha hagut, i en aquest sentit sí que penso que ens hauran de posar tots d'acord, i els que sortim el, del dia 23 i sobretot... El, la responsabilitat o el, el, la iniciativa que haurà de tenir qui formi govern és buscar un consens. Eh? Nosaltres hem reivindicat el consens i, sobretot, el consens en aquest moment haurà de ser el tema dels pressupostos i en el tema de, en què ens gastem els pocs diners que tindrem. I, per tant, des d'aquí faig un crit eh? a, a totes les forces polítiques que surtin amb el nou Ajuntament a arribar en aquest consens, cosa que no ha estat possible i jo lamento enormement que en el darrer ple de pressupostos doncs, no fos possible que ens assentéssim tots en una taula i amb voluntat de debò d'arribar a un consens doncs fóssim capaços de votar uns pressupostos de forma unànima que estic convençut que haguéssim pogut fer-ho si realment hi hagués hagut una voluntat de, en aquest sentit. Molt bé, senyor Nolis. Sí. Uh, en temes d'organització del poble que volem, em sembla que l'organització municipal s'ha de basar en criteris fonamentalment de... de d'austeritat i de rigor. Eh? Nosaltres en, el, en aquest mandat hem incorporat a la nostra actuació l'optimització de la paraula de gestió a l'hora de fer les coses i l'hem remarcada en el nostre programa perquè l'hem posat ara com a lema d'actuació, el lema de ara gestió. Els serveis i l'organització municipal es tenen que centrar en dos eixos, en el servei a les persones, les coses properes, en les coses més senzilles, i el servei al poble, les coses més globals. Nosaltres, des d'un punt de vista d'organització municipal, ens posarem en, en les àrees d'atenció a les persones, l'àrea del territori i serveis urbanístics, l'àrea de l'organització municipal, l'isenda i economia, i l'àrea de comunicació, alcaldia i seguretat. En cada una d'aquestes àrees es proposaran unes, unes fites anuals i un pla de treball per aconseguir-les. I a continuació es, es realitzaran mm, reunions o de seguiment amb caràcter quinzenal o semanal per veure qui són, quin és l'abans que tot això va tinguent. Tot això es ha de consolidar i es ha de donar comptes en el, en el poble d'aquest pla de govern que resulti de tot això amb caràcter periòdic. El eh? mal seria fer-ho amb caràcter anual. He sentit en aquí que mm, algunes, algunes, algunes idees mares o alguns valors que tenen que, que tenen que manar dintre de la nostra gestió municipal. Jo des de que estic parlant amb els ciutadans i des que m'adreço en aquest programa electoral que, que se us ha repettit a tots els, els tienencs,m'he eh? centrat fonamentalment, amb quatre valors, com amb quatre valors fonamentals, algun dels quals avui s'ha repetit aquí per alguns companys. Estic molt content i m'alegro molt de que siguin idees compartides. Jo parlava d'una i d'inceritat per part dels polítics, que els polítics locals hem de ser, hem de ser absolutament honestos amb la nostra amb la nostra actuació i amb la nostra comunicació amb els ciutadans per intentar millorar un problema real que tenim que ja avui en aquest país que és el tema de la desafecció política del ciutadà. El polític local té que actuar amb aquests dos criteris o amb aquest criteri fonamental per eh, pervèncer a aquesta dificultat. Sí, criteri de rigor i austeritat que també els he mencionat i que no tinc a insistir perquè en sembla que són els fonamentals en el tema d'organització municipal. Criteri de fermesa i criteri de proximitat. Els, els, els polítics locals tenim que estar molt a prop dels veïns per rebre els seus suggeriments, per rebre les seves les seves queixes, per, seva, per rebre les seves felicitacions, perquè no tenim canal millor d'informació de lo que passa al poble i de lo que el poble vol, de lo que ens comuniquen els veïns del poble. Molt bé. Senyor Gonzalo. Bé, eh, jo seré breu amb l'exposició perquè voldria marcar els objectius que nosaltres tenim per, la, per aquests propers anys. En primer lloc, s'ha insistit i nosaltres ho posem com un dels punts, jo diria fonamental, que és la reducció de deuda. Nosaltres tenim una cita de, de reduir aquesta deuda, si podem, fins a un 50% en 4 anys. Volem que el poble estigui mantingut global en serveis al ciutadà. Volem incrementar la seguretat al ciutadà. Volem al poble ben comunicat amb totes les qüestions, tant amb els seus prop com, com el propi tèrmin. Decidim crear activitat productiva. Volem mantenir les ajudes socials que ens corresponguin, evidentment, i volem que l'administració sigui propera al ciutadà, àgil, transparent i eficaç. I no hem parlat d'una cosa que és molt important, els impostos. Hem de ser transparents. I no dir coses que no s'ajustin a la realitat. O sigui, tenim que parlar de l'IBI i tenim que parlar de les escombreries, hem de dir que parlar de taxes que per ser són obligatòries, eh? Excidira, tot això n'hi ha que comunicar-lo a la ciutadana que fa això, dos eh, vota a les opcions que jo crec que amb claritat tenen que executar aquesta acció. Muñoz. Sí. Qüestions claus per reforçar i millorar tot el funcionament de l'administració, les bàsiques, perquè en el programa tenim més, més idees. Tot el tema de personal. En general, l'Ajuntament de Tiana és una, és una maquinària que funciona acceptablement bé, però amb bastantes possibilitats de millora. El que hem fet en aquests quatre anys ha estat actuar sobre tres elements claus per millorar l'eficiència. Un, l'estabilitat del personal. No pots tenir una plantilla, al 40% de la plantilla, interins o temporals. Això és una barbaritat. Ara la plantilla és ja només el 22% d'interins i temporals s'ha anat donant estabilitat en processos d'accessos, en dues proves, en dues tongades de proves, amb les normatives que són molt rígides i l'estabilitat, la seguretat que guanyi les places tenen un element d'eficàcia en la seva feina. La segona és la formació. Aquest és el gran repte de millora pel curs, pel mandat. proper. Eh, hi ha hagut una formació, però molt, molt poc ambiciosa, excepte només en alguns àmbits com és el de l'administració electrònica. I un tercer element és l'organització de l'administració. La, hem introduït dos canvis importants, un, l'organització operàries, que estaven dispersos tots els tècnics i les temporàries, però falta encara més, i després l'administració la, electrònica. Vam començar amb 10 o 12 ordinadors antics a l'Ajuntament, no tots els treballadors tenien ni molt menys ordinadors, ara tot el que és intranet i la xarxa interior està perfectament funcionant i s'ha iniciat l'administració electrònica. El repte del proper mandat és que al cap dels 4 anys tot ciutadà tingui, tot accés a través de l'administració electrònica. acabant La segona qüestió és la comunicació. Hem d'estirar més, i això tots els que ens critiquen tenen tota la raó del món, de totes les possibilitats multiplataforma de comunicació que a través d'internet, la televisió, mara, i la ràdio, tenim en aquests moments. Però és que escolteu, vam començar amb quatre ordinadors rònics, hem acabat l'administració electrònica i el proper pas certament teniu raó els que dieu que estem endarrits en relació com han avançat els temps en aquest camp. I sobre el pressupost, nosaltres Eh, plantegem que el 2012 hem de fer un treball de garantir l'equilibri pressupostari d'una man manera permanent. Després, si de cas en debat me'n referiré perquè ara ja hem trobat la paraula. Ah, senyor Villaplan, última paraula i tancava el bloc. Tanca, doncs. Eh, aleshores, el que jo demanaria doncs, de cara a aquest, a aquest punt que hem tocat seria que eh, sobre, tota les, la resta de forces polítiques i especialment les tres persones que tenen opcions de ser alcalde de Tiana em contestessin tres coses. La primera, us comprometem a publicar a la web. Jo no. Eh? jo no cal que contesti. No, home, no. A veure, dic a tot, a tot, especialment no. les tres persones que, que poden ser alcaldes. Sí. Sí, hi ha cinc persones aquí, eh? N hi ha cinc. Sense comptar-lo un vell, no cal que es contesti un mateix. No? Sí. Primera, estem disposats També, a publicar en el, el web els pressupostos amb tot el grau de detall, no només els pressupostos inicials, sinó el grau de compliment dels pressupostos, perquè tothom tingui accés a saber com s'estan gastant els diners o com es pretenen gastar els diners a, a Tiana? Els consolidats. Segona. Els consolidats. Estat d'execució. Segona. Estat d'execució. Estat d'execució. No. Estem disposats a intentar, al principi de la legislatura, a intentar fer un govern on hi siguem tots, o hi siguin tots, eh, i mirar de que això sigui una manera d'eliminar la crispació? E -e estem disposats a fer un govern de concentració on assumem totes les forces i els, els nostres talents, tots plegats per intentar sortir d'aquesta situació de crisi i, evidentment, de crispació política. Tercera, estem disposats a ser proactius amb el tema de la participació i intentar que els ciutadans se sentin partíceps de tot el que fa el nostre municipi i de tots els projectes que hi ha en els nostres municipis? seria les tres preguntes que faria. Molt bé, doncs amb això acabem. No sé si li volen contestar però per mi que havia plana, que problema la pregunta a la pressupostos de la web, els pressupostos eh aprovats i, i són, el que no es fa sovint és la d'execució que és complicadíssim i enredadíssim, però alguna manera es pot dirà, eh? Sobre la segona pregunta, jo no li puc contestar, això és molt complicat i depèn de sis o de set. Si. Sí, són sis. Sí. I la tercera també li contesto. Sí. També li contesto que sí favorablement. Ho hem donat Avançant, de fet, hem d'anar acabant perquè és un quart de deu tocats. Ens queda l'últim bloc, que és la part d'intervenció del públic. Aquest any hi ha una novetat que és una